Si, muy... Kezkagahiagoa da, berdelaren kasuan, kota, hor kuotatxipitua izan baita eguneko amorzaz eta berdela again mota importanta da emengo. Kuotatxipitzek erragina baute gure aktivitatearen dako. Bertzea jain mota bat, aipatu izan dena, sola edo mili jaina da. Komisioak eguneko eta mazazpiaz txipitu nahi zuen eta azkenean eguneko amajaz baizik ez da txipituko nean ahainzatzea. Baina nahainzaren kudeatzeko neuriak biziki zorroztu dira. Oita bat egun ez gelditu beharko dute esari itxasontziek lehen trimestruan eta bertzalde esarek lautan oita amaj pasatu beharko dute ama bimetro baino gehiago duten untzietan. Bainan konpromisoak euneko ama ja zuzten digu ehunekogeita hamazazpiaren ordez, koteF begira ordeoloekin akomeatu beharko dugu.